24. Egy órával később még mindig hátra-hátra lestünk a vállunk fölött, lánctalpak nyikorgására fülelve, de minél bejebb jártunk az erdőben, annál valószínűbbnek látszott, hogy megmenekültünk. Fenyőágakról tört jégcsapokat szopogattunk, bár olyan hideg volt, hogy nem bírtuk sokáig a szánkban tartani a jeget. Az új csonkom a szívverésemmel együttemre lüktetett. Kólya kigombolta a köpönyegét, és a pulóvere alá dugta a szalmával kitömött dobozt, nehogy a tojások megfagyjanak. Az utolsó kilométereken többször is a vállamra csapott, miközben vadul vigyorgott a lopott vatta sapkája alatt, aminek a nevetséges madzagját az áll alatt kötötte meg. Nagy mutatvány volt öregem, mondta legalább négyszer. Szóval most már gyilkos voltam. A bakancsomba tűzött német kész pedig igazi fegyver, nem csak egy gyerekes emléktárgy. Lehet, hogy jobban hangzana, ha azt mondanám, elszomorodtam, együtt éreztem azokkal a halottakkal, hiába volt szükséges az erőszak. A halott fiú anyajegyes arca sokáig velem maradt, míg végül azt is elfelejtettem, hogyan nézett ki valójában, és csak az emlékre emlékeztem. A sturmban képe, amint a semmifelé mászik. Még ma is elevenen él bennem. Mindenféle jámborságokkal előhozakodhatnék, hogy bebizonyítsam, érzékeny ember vagyok, és azt hiszem, tényleg érzékeny ember vagyok. De aznap éjjel nem éreztem más, csak újongást. Cselekedtem, minden várakozásom gyáva előéletem ellenére. És a bendrot megölésének semmi köze sem volt zója megbosszulásához, se az enysac tiszt elengedhetetlen megsemmisítéséhez. Megmentettem kolja és vika életét, megmentettem a saját életemet. Meleg lehelletünk párája a fejünk fölött, zihálásunk, ahogy a bakancsunk a hóba mélyett, minden élmény, amit a hosszú gyaloglás közben átéltünk, maga az élet, mindez csak azért volt lehetséges, mert végre, amikor sarokba szorultam, egy kis bátorságot tanúsítottam. Életem legbüszkébb pillanata volt, amikor megálltunk, hogy kifújjuk magunkat, és Vika ellenőrizve, hogy vérzik-e még az ujjam, a fülembe súgta. Köszönöm. Egy ponton Vika és kólja civakodni kezdett, hogy merre tovább. Vika azzal vetett véget a vitának, hogy türelmetlenül megrázta a fejét, és elindult, oda sem nézve, hogy követjük-e. Az emgai kudarc óta nem igen bíztam kója navigációs képességeiben, úgyhogy mentem Vika után. Kólya nyolc másodpercig állta a sarat, aztán utánunk loholt. Valahol útközben elmeséltem Vikának az egész történetünket, hogy miért szöktünk ki Pityerből Kóljával, hogyan vágtunk át az ellenséges vonalakon, és kötöttünk ki végül a vörös fenyők alatti udvarháznál. Suttogtam, nehogy kója meghallja. Bár igazán nem tudom, kit, mit árultam volna el vele. Meséltem az ezredes lányáról, ahogy a néván korcsolyázott, a kanibálokról meg a szörnyű árujukról, ahogy a plafonláncokon himbálózott, a haldokló vagyimról és a kakasáról, kedvesről, a húban vérző harckocsi elhárító kutyáról, a jégbe fagyott orosz katona hullájáról. Amikor befejeztem, Vika csak a fejét rázta, nem szólt semmit, engem pedig elfogott az aggodalom, hogy talán túl sokat fecsegtem. Elnézve, ahogy az erdőben lépked, nesztelenül és fáradhatatlanul, vállán a géppisztolyjal, eszembe jutott, amit Kolya mondott előző reggel. A háború mindent megváltoztatott, mégis nehéz volt elhinni, hogy ez a lány hét hónapja még csillagászatot tanult. Kérdezhetek valamit? Ment tovább, nem válaszolt. Nem foglalkozott ilyen hülyeségekkel, hogy kérdezhetek valamit. Kólya szerint NKVD-s vagy. Akkor most kérdezed? Igen, azt hiszem. Mit gondolsz? Nem tudom. Mondtam, de alig, hogy kimondtam, már tudtam, hogy tudom. Azt hiszem igaza van. És téged zavar ez? Igen. Miért? Az apám miatt. Rájöttem, hogy nem tudhatja, mi történt az apámmal, ezért csöndesen hozzátettem. Elvitték. Egy percig némán lépkedtünk, kapaszkodtunk felfelé valami domblankáján. Léhegtem, megint elgyengült a lábam, amint a krasznogvardjaiszki győzelemtől távolodtunk. Író volt az apád, ugye? Akkor nagyon valószínű, hogy az írótársai jelentették fel. A rendőrség csak a munkáját végezte. Igen, ahogy az zenysac is. Persze a munkájukat ők választották. Ha ez számít, az én apámat is elvitték. Tényleg, ő is író volt? Nem, enkávédés. Majdnem egy órába telt, mire a hosszú emelkedőt megmásztuk. Már szinte nem is éreztem a lábam, de amikor feljutottunk a fátlan dombtetőre, megértettem, miért ezt az irányt választotta vika. A félholt karéja sok hektárnyi elnyúló erdőre és mezőre sütött, s az egészet csillogó dér és hórétek borította. Arra, mondta Vika Északnak mutatva, látjátok, messzi a lenti völgyön túl, a dombokon is túl, amelyek a távoli ködbe vesző horizontot elzárták, karcsú fényoszlop szökött az égre, olyan ragyogó, hogy még a felhőket is átdöfte. Aztán az erős fénynyaláb mozogni kezdett, Vakító szabjaként szeldeste az éjszakát, és én rájöttem, hogy egy légvédelmi reflektort látok. – Az ott Pityer! – mondta Vika. – Ha eltévedtek a hazaúton, ez lesz a sarkcsillagotok. Feléje fordultam. – Te nem jössz velünk? – Csudovó környékén portyázik egy partizánosztag. Ismerem a parancsnokukat. Megpróbálom felvenni velük a kapcsolatot. Az ezredes biztosan adna még egy élelmiszerjegyet, ha velünk jönnél. Megmondom neki, hogy segítettél, és Vika elmosolyodott és kiköpött. Teszek az élelmiszerjegyre. Pityer nem az én városom. Rám idekin van szükség. Nehogy megölesd magad, mondta Kólia. Szerintem ez a gyerek szerelmes beléd. Kerüljétek az utakat, és vigyázzatok, amikor visszaszöktök a városba. El van aknásítva az egész mindenség. Kolja kesztyüs kezét nyújtotta feléje. Vika a szemét forgatta ettől a szertartásosságtól, de azért megrázta. Remélem, még találkozunk, mondta Kolja. Berlinben. Vika elmosolyodott és felém fordult. Tudtam, hogy sohasem látom többé. Rám nézett, és valami ember jelent meg azokban a kék farkas szemekben. Kesztyűs kezével megérintette az arcomat. Ne légy olyan szomorú. Ma éjjel megmentetted az életemet. Megrántottam a vállam. Féltem, ha kinyitom a számat, valami érzelgős ostobaság, vagy még annál is rosszabb jön ki rajta, vagy egyszerűen sírva fakadok. Öt éve nem sírtam, de ilyen éjszakát még sohasem éltem át, és biztos voltam benne, hogy az arhangelszki mesterlövész az egyetlen lány, akit valaha is szeretni fogok. Kesztyűs keze még mindig az arcomon pihent. Mondd meg a család nevedet. Benyov. Megfoglak találni, Ljova Benyov. Csak a névre van szükségem hozzá. Előrehajolt és szájon csókolt. Hideg volt az ajka, cserepes a téli széltől, s a misztikusoknak igazuk van, és arra ítéltettünk, hogy újra meg újra éljük nyomorult életünket, ehhez a csókhoz legalább mindig visszatérhetek. Egy pillanat és már távolodott is tőlünk. Leszegett fejjel, nyúlszőr sapkáját a homlokába húzva, állát a sája mögé rejtve, apró teste a bűkezes lábasban, törpének látszott az ősi fenyők között. Tudtam, hogy nem fog visszanézni rám, de azért csak lestem utána, míg el nem tűnt. – Gyere! – mondta Kolja és átkarolta a vállamat. – Jelenésünk van egy lagzin.